Бери, дитино, бери, знову лагідно тітка. І тоді Юрко, стуманівши головою, ступає вперед, простягає руку і тепле куряче яєчко опиняється в долоні. Тітко хоче щось сказати і не відаєш, що саме. Їж на здоров'я, рости здоровий.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 Малий Юрко сідає в затінку під вербою. Жде, може тітка Юстина сама вийде на шлях. От тоді він знову підступить до неї. Але тітки вже нема і нема. І Юрко непомітно засинає. Тетля куй біда.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 Ніхто не називається. Де ж це мати? Чого мовчить? Текля думає, згадує...